Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum ta al bi ihsani la yomiddin Allah la madhura falandarojmë, bethëm pritindim dhe faal e kërkojmë lafda'ta dhe bëkimëtë allahu t-qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi faminatim bi shokët dhe tajdraqin dhikin rupu natyura dhe redin dhe fund tëk zaibota Të nërëllë e zërbësimtarë Gjatë tretimit të sureve të fundit të Kur'anit Kemi patë më zishtë që të njihemi në odzime dhe porosi të nërëshme Surja e fundit që kemi tretu Ka qenë surja e nësër Ku Allah o gjëllë e u ala Ka përmendur se pegamerit sërëllahu a.s. Ja ka mundësu që për mes ndihme se Allahot dhe për krajës ti Me triumfu dhe me nga dhëny Duke e shtiruar mekën dhe duke U mundësuar njerëzve që ta njojnë finë drejt Dhe si pasoj e kësaj njerëz ka finuar turma, turma Të këthejnë dhe të fute në finë e Zotë dhe Gjellegjellu Dhe pasë të kemë përmandu se kërë Allah Gjallure begatën një njëri e ndihmon njëri atër reagimi ti duhet jetë me falendrim, më dherim dhe Allah Gjallure uale dhe këmë, këmë falje. Suri e radhës që të të lasim sot për ta është një sura që fletë për një njëri i cili fatës kjecështë Begati së Allahu Gjellewala ja këthe u shpinën. Mirësi së Allahu Gjellewala dhe tëtë e refuzej mirësi në Allahu Gjellewala dhe si pasoj e i natit e ti dhe si pasoj e këmë e me një madhësis e, e ti dhe ndofi që në betët në ersirë, në ndevim. Po jo vetëm kaqë, po ai u mobilizua me tërë që kështë e. Pasurin, familjen, me luftu pe gamberin sallallahu alai sallam Dhe Allahu jallahu o'ala bëri shkaterimin e ti E bëri shambl për të tjerët Dhe Allahu jallahu o'ala e zbrit një sura Në në në në këtë njeri Tëbët jëda ebi lahabin vë tëb Ma aghna anhu malhu, wa ma kesab të betjeda iskatruar dhe i malkuar është e bulehebi dhe kështu do të mbetet ati nuk do t'i krynë punt nuk do t'i hynë pun nuk do t'i ndihman ati as pasurija ti e as familja ti që i ka se jas lanaran dhe të leheb ai dot të përfundon në zjarr të ndezur fort. Kjo sure me vazhdimsinë e saj ka zbritur në Mekë në fillim të shpalljes. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u obligua që shpalljen me e bëu publikisht. Ju dini kur ka ardhur shpallja pejgamberit a.s. në shpellë Ati i ka nërë fjallët e para, i këra, lecëza. E dhe pejgama nuk ka qeni të rënditur nga kjo, se s'ka di që ka pëndodhë. E pasaj Allah u Gjelle Ola, a jetë pasajeti, zbite pa zbite, dhe tëtë, e uh, ja ka bërë të qarë se bëtë fjallë për shpallje dhe mision nga Allah u Gjelle Ola për t'ja shpallër të tjere. Mirë për duke pas për asyrë se Situata ishte engarkuar, kishte në djeshmëri, në fillem, pegamberi s.a.s. i fëtoj njerëzit fëshejhorazi, për tri vjetë. Në mon, e fëtojnë të një shakë që i beson të, një të aferën ti që i beson të, individa. Diri sa Allah, gjallëwale e jazmit një jetë, ku i tha pegamberi s.a.s. ku endirë ashirët e këllë akrebin. Allah tha i tha pegamberi të ti, ti, ti, tërheqa vëretjen të afërnë vëtu. On të ashtë dillë dhe të regoju për çka të ka dërgu zotit ty. Dhe thyrin njërës në besim. E kur ardhë kjo ajet, kur u shpalë kjo ajet, pe gamberi sasërmi i thyrin, fisët e tina të afërnë, kushërit, korejshtë, që ishte aj pjesë këti fisi. Dhe njërësit të finuan më ardhë, në një vend saktuar të qabeja nga sa ta i besërin për për ega meritare i sa të sanë. Po në kësë në thëret pas për e qëka serioze, dhe qëka pas ka ndohë. U mbladhen njerëzit përfacus të fisëve, të familjeve dhe pas sa u mbladhen të nërru dhe zër Muhammedi Alehi S.A. mjë tha. O, filanë, Po edhe ti o filan, i thyrë të me emra u dhejtë se fiseve. Nëse ju thëmë se pas kësa i kodre, një ushtri e armatosur, rëzikan me usulmu, a keni me mbesu, ata u përgjigjën me një fjallë. Thanë gjithë se se kena me të besu, se ti asë një herë nuk në ke gënyë. I kërës në kërë ke rajtë. Në nuk dim për e te një fjallë më të vogël që në kërrajt njërë kur? E kur këtë aprovuan Me këtë parathani e pegamberi s.a.s. hyrin tem Atëherë ju tha Allahum më ka dërgu Që unë më ju të regë vëretjen nga dënimi ti Që të besojnë Allahum në të leni i dhutarim Nga se Allahum po ju tha që Denimi të jështë i dhëmëshëm Posa e ndëgjej këtë fjall e Bu Lehebi Ajë i pegamberit së sal, salë A kështë ajë, bashkë Vlaho i babës Unë ngritë në këmbë dhe tha Eli hadha gjema të tëne A për këtë në kem ledha Mësja pafsh hajërin ditës tonë A të këptim në hupe vakt me këtu, me këtu, më të lakina O, e nënqmaj publikisht për i gamberin sallallahu al-sallam. E kura i tha tembe në leke sa i raljohu, mësja pafsh hajrin, e, e, e tuprish dita, që është në e prish e dite njëve, tuprish dita ty, që së tha e bulehebi. Atërë Allah ozbrite surë, me i kalzu e bulehebit, këna me pa ku të kom ju prish, dita dhe jetan. Tembet jeda e bi lehebinu e tembe i skaturuar është e bulehebi dhe kështu do si të jetë. A dhe kjo sure Kasbith si përgjigje e këtij mallkimit të ebulehebit ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të durozë. Para se me kalu tek koment i kësaj sure, diçka rreth e ë natyrës së formulimit të kësaj sure ja formulimi kuranor i ayeteve po edhe thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në esencë nuk përbëjnë mallkim. Allahu i fton njerëzit flet për udhë të qetë, u atërheq vretë njerëz që të ruajnë, të kujdesen, mirë, por nuk përdohet gjuhë e vrasht në Kur'an. Aspe gambe sallallahu se ka pas zanat me mallkim. Nuk e ka pas tradit me ulut kundër dikut. Këtë zënatë se ka pas? A ka ndodn nga një herë me dal për këti zënatë? Po, ka ndodnë. Përshka këse ka pas njerës që me ta nuk krym punët, drygjë që pas kjo mënyr e komunikimit. A ne shikoni për shambull sa arme që ka pas për nga meri, Salallah, Salallah... Po gjatë hisrisë e njërzimit, sa njerës ka pas që kanë mëhuj Zotin e kanë luftu fejnë e Zotit, kanë pegu pegamber me i kry punë si duhet, shumë njështë ka pas nësori. Sa janë për men me emnem, kur janë, shumë pak, në gjishtë a i një. Êshtë për men, do me thonë, faraoni, Êshtë për men, do me thonë, karuni, nga populli Musaot, një që ku shumë i pasën, Po shumë më hus i madhë Këndërshtar i fes i madhë Disa emna, është për men e bulle hebi Pak jo më për men Do më thonë se Tradita e Koranit nuk është më umor me emna Nuk në interesojnë emnat e njerëzve Ashtë nuk në interesojnë përkatsia atyne Në interesojnë mendimi, në interesojnë vepra Islam i gjykon bëj bazën e veprës Islamit gjikon bëj bazën e punës, jo në bëj bazën e prejardhjes. Ndhe kur kush në Quran nuk lavdrohet përshka këte prejardhjes. Që këja Buleheben, e kështë e prejardhjen më fisnike, vind nga një fis më fisnik i përzidhën korejshet, po adhe nga aspekti a fërsisë, Ishte më i afert i Muhammedit sallallahu a sallam Nga se ishte në pozit të babës e ti Përgamberi sallam në s'kishte babë E din i ka vdik baba E ndë pa linda i diso muaj Diso muaj pa linda përgamberi sa sallam Ka vdik baba i ti A i s'pat fat me e pa babën e vetëfare Në dërso e dim që agja është vend babës Agja është si baba Sikurse që tezja është sikurse nëna. Ndaj, Ebu Lehebi të nërënëzër, kur ka lindë të pejgamberi sallallahu sallam, është gëzuhë shumë. Ka bo festë të madhen meke, kur ka lindë njëpi i ti, është gëzuhë shumë, se ka pasë zavënsim për vlaun që i ka hukë. Vlaun i ka dekë, tash po i lindë djali vlaun të vdekur. Ka pasë një të lejë zavënsimit për vlaun e humërë. Shumë � Mbi thot se ka zgjat ky gzim shumë. Edhe pse ishte i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishte arab, e Kurani, edhe pse zbyrste në gjunë Arab, edhe pse ishte i Mekës dhe kujdesei për çabën, mirëpo bënte punësia e mballkohë zotë xhelaluallahu. Andaj askur s'mu mund mbështet në prejardhje. Askur s'ka mund si mu mbështet në babë e babgjysh. Nga se qëfarë, thë pejgamberi, sallallahu sallam, me në betta e bihi amelu, lem jusri bihi nësebu. Mohamede Alej, sa zëmë tha, atë që e len mrapa, punë e ti, nuk e shtin për para prej ardhje e ti. Ka erdi kën e shtin për para, asë so është i këti veni, është i këtuit. A, pësën është asë i ka punë, asë i ka pregadinë, që ka këgali, i ka i të është. Ashtë, a është i kvalifikum, a është i denë për këtë venë, nuk është i denë. Përndaj, a gjepatë, mirë po, punë të kështë të kësia, ishte njëri ligë, dhe nuk i kreju punë të kalahu të varë këtare fara përë. Aska me i kry punë ditë në gjukimit, nga se pejgamberi sallallahu, qënë për nërëzër, ju tha një ditë familjarët betë, oj Fatime dhe, oj Qika jem, ka qika, sr Allah, sr. Fatime ka qenë Qika, pejgamberit sërëllohës, oj Fatime, bënë pun të mira, nga se nëse nuk delë para Allah me pun të mira, nuk kam mund si babojit me të njitë krahon. Në onë, një mama pak me pun të mira, ti pënë pak pun të mira, unë e të Allah gjelë dhe volë, pasaj, nërme të sejmë, se shëfati pejgamberit është të i pranë ushëm, Mi për i pradushu për kënë? Për kënë për shrefat për i gamberësën? Për kënë dërmecën të këllahu? Për njerë që janë mundu me abo ka pakizmetit, për njerë s'ka bësu farë, për të s'ka shrefat. Andaj nuk duhet njerë më u mashtru në prejardhje, më u mashtru në gjuhë, më u mashtru me në gjyrë, me kohë kër ka jetur me vendë. Këto është krymë punë. Këto mundë gjithë rëthana, rëthana ansore që i ndihmuj njërët me koni mirë. Po, ka mundësi. Kër e ka edukatën e familjes, në familjës, malet e me koni mirë. Nëse për shumën ka edukatës fetarën e familje, njëri, e ka malet me koni mirë, e ka malet me koni mirë. Nuk do të me u ignoru preardhja. Nuk do të me mohu tërësisht, në të mund, gjendje të saktuarë njërët. Mirë, po, a banë mund bështetët e? Jo, më të njum, të zbanë mund bështetët. Ska gane djali kujnë e jemi ma spari të dëshmohu me ve për medija, pasaj të krymë puni kujna je. Pasaj po. Respekt për babane, për babgjyshne, për sane, po, respektin nuk banë më muhu. Mirë po, kërë të jabon hizmetin këtë respektin. Andajtë pegambeni sallallason të nërëzër, në hajgjë në namë të merës, në fund, parasit e fundit ishin, Drituar masës në madhët njerëzve, ju tha La fadle li Arabiin ala aljemi al al Illabit takua Nuk ka e përsi për Arabin Nda ju Arabit Ska kufr e përsia, përvec e në dhe vëtë shmëri Nën ju tha, të praniqme, faktit që unë jam pe juve Kuranën gjënë e juaj Jeni të parë që këni besu, ju këni jemi për hapë finë Kjo nuk ju jep të drejtë që me mendu se jeni popull i përzidhën e laud. Ska popull të përzidhën? Nuk ka. Ka devëtshmëri që e bën njëri në përzidhën të ka laud gjelën e vola. Ka veprat përzidhëra, ka veprat dashët të ka laud gjelën e vola, që kushtë të veprat i bën bëti përzidhën. Por alishtë vepse ka linë këtë fese, këtë këngë, e në këtë venë, së është i përzidhën? Kështë islami, kështë islami si erënën racizmin. Nësad, sa po ka viktima si pasojt e racizmet? Plët një luft të tërësh bështë si pasojt e racizmet. Apo, nga se një njëri të ka nëndez në kokën e ti se popële tjeshtë popële superior. Ka e përsin dhe popële tjerë dhe duhet të ashtë me i sunuata. A dhe ka dhezë luftën e dytë botënora sa viktima, miliona njerështë të vrarë, si pasoj e qkafit, si pasoj e këse smunjet, kjeqet e racizmet. Pa edhe sësad, vranë njerës me njërë, pëse, pëse ratës e bardë është rasë superiore, të tjere të janë shërptorë të tjyre, një vranë njerës e të bërë, në bi bazë të të të njërës. Andë islamin këtë njërë, njërë surja, tebë, tjeda, ebi, lehe, ebinëve të bërë, për, që përflasë është nga surat e çafa që luftojnë çdolet të racizmit. Çdolet të nacionalizmit të egër ekstrem që shkakton urrëti për çare mes njerëzve. Gjithta këtu i rënën dhe i prish Islami. I bën njerëzit të barabartë. Dhe nëse duhet njerëz më vlerësu, dhe nëse duhet dikush më qin mbit ikën, atë kë atë kë dohet vetëm mbi bazat punës, dhe për smirë, jo në bërë bëzë atjera. Absolutisht. Përshamu të ndëmë vëzëm. Nëse kemi një njëri të dishëm, e një është i padishëm, edhe këtë të dishëmin e respektojnë ma shumë, e ullim vendur, i dhejmë falë të burë, a e kena në qëmu të padishëmin? Jo. Nuk kemi, që kemi në qëmu të padishëmina. Beqë a kemi e dhënë respekt në merituar njëri të dishëm. Mi përre se dy tjenë padishëm, dy tjenë një nivel, e pas njërë si veç, këse ti e i barë, ti e i ziti, ti kërë ma përmasë, ti e ma përbora, a, kësë bërë, kësë bërë. A nëjë, do të me ditë mbi që kam më vlesu njërës. Vlesuemi bazën e të vësmërisë, punëve të mira, angazhimit, sakrificës, sinceritetit, këto po, po normalë o këpunë. Po. Pse pejgamberi sallallahu sallam prej shokve të ti që i ka pas e ka vequ e bubekrin pse e ka vequ a vepse e ka pas jaran të kohës hershme jo, sa për jarani ka pas jaran a plët tjer e bubekrin ka po pun të noja njëri par që ka besu në pejgamberin sallallahu sallam për e i ditës kur ka besu ka qenë shërbim Para zër për Fënelaut. Për për hap të mirën, më le të thotë të keq. Çfarë tha Muhamedi alayhi sallam për Abu Bekrin? Tha: "Judo kur që na kanë ndihmuë, ja kemi kthyn mënyra caktuara përveç Abu Bekrit. Këti Zoti kom ia ja paguop nësë po, në smunëm. Pun mua ka vënë në lakrë. Sakrivis të madhe ka vojtë vëkë, radiallahu të halana. Nëndaj të nduazër, njerë që bojnë pun, që sakrifikon, duhet, më jë thonë, më jazgatë dorën që të popëlej, duhet më jazgatë dorën. Kushtë do koftaj? Minë, pa jo me i njërru, e me i dhonë për parësi ati që e kena afër ati, kushtë do kësë më nëndësier? Andaj shikën e përshamullë, Islami si i vlerësë njerëzit sa bukur. Bilalli ishte arab në meke. Bilalli ishte arab. Ishte arab në meke. Do. A di që ka i bje me ko arab? Ski kur faliri eqë. He, ski kur gjë. Je i arab i njëzët një e caktumë. Zotë marujdo. Nuk është i bërgozën. Jo, i bërgozën që ka të tërë, të, kjo arab. Po na në të ditë, s'ka rrugë. Farruge, rëbje, veqe e dë bukë mungi që tuj ha, dë bukë e qaqë mu, s'kabë, rëbje s'kabë asu ni, fatkecështë, kjo e rëmnia, s'ka drejtë kurgja, pas me izën e zëtë njëzëve të dhe. Që kë ka qenë Bilalli, Bilalli i mërë e bëhë në meke, e kanë rej kur kanë dasht, e kanë shti kur kanë dasht, e kanë shti me punu që kanë dasht, rëmë, i zi, dhe më thonë, Kështë është të e tu? Nëjët e kanë keqë të e tu? E kanë keqë të e tu keqë? Përshka këse kanë besu në Allah në gjallë Gjallur. e gjallonë. Ja kanë vendosë një gurit të madhë në shpinë, përmë ju djeglë kura ma forët, kërë gjithet për për zallit të në zetë në shketim. Ajë thënë të ehadum ehad. Ajë thënë, një ashtë, një ashtë, së thamë kërë që janë dëse një ashtë. Qështë Qysh me i thonë kse i punë e dy kërë njërë, qysh me i thonë? E kale e bubekri pra në të të, e i thë, o të të zëtëni, sa so pështëra që të fa rubi që tu? Tha, që ka që për ta shes? Për alë kofë, e blehu e bubekri. Edhe, posa e blehu, tha, i liri e vëllarë, së të këmblemi kënë rubiem, i liri e, a që atë punë e ka bubekri, E ai zotnia e ti pe inatet tha me kuptim të kam ku mashtruar se edhe për gjithë fëmin me malipta kësaj se ky zvijn sen. E u bëri tha edhe dyfish me malipta kësaj dha ona ata. Se ku pastet me bletë dhe këto pasoi ne ata se ku pastet me lshu me dënuti për me për mire, a. Për i natit, a, po ku mund të dhash me mora ata. Mënjëri mirë sunë nal me inatet ata kur do të më bëj mirë ata. Pe inate apo aq çes po bëj mirë po. Ja njëri mirë me inatet se ka. Ajë kër ti mështë mele me bomirë, s'ka i natë aja, ajë bënë mirë. Andaj e kalshu. Bilalin përsoj dite, e konë i ndërumë. Kër është shliru qabeja, mekja që këna full për surë nësër, kër është shliru qabeja, të mëtozër, ajë kjojit mi qabe. Krejt atë atjirtë poshtë, mi qabe, me thilëzoni kërë shakonë Bilalin. Për e kshyre në ta rapë që kanë pas, rap, e kanë pasë rapë. Ku e hybë, ku e ku, ku më të mëna? Që është, është i shlam i ngritë njerës. Filoni, që kjo po që ështëra, po e mojnë po mojn mënte, po e njën i fika jetës. Njerës të jetës në punë mira, njerës në për para. Andaj, duhet me investu njënë vetë vetë. Një me thonë, kur e më konë, onë e një farmakt, e konë sa i, pa i va këtë shkumo. A jesat? A ke jesë për para? Unë jam me mësonë refrat me punë me angazhim, jo me të kalumë, jo me istri. E kërnë akona, jeni akon po tash jeni më. Duhet na vërt më u bë për mua, më lëvduat. Gjithkush e ka llogarinë vetë këllogjë Levala. Çdo kush komenton për Allahut me punë të veta. Ti s'u ndën me punë të Haxhistan për Allahjet Levala. Do të thonë, kompas Haxhin, që Haxhia fol për mua. S'ka as, as Haxhia sogja ti më fol ti one për veten tonë apo? Suria Bulehevit, Suria, bule suria Mesat, të dhezër, i rëndën format e racizmit, nacionalizmit e egrë, gjitha format që shkaktur urejtja mes njerëzve, gjitha format e nënqimit dhe përbuzjes, së tjetët i rëndën Suria Mesat, nuk e hapë rrugën e garimit njerëzorë në punë të mira, dhe mundësisë e përsisë dhe në bivërësimit dhe të në bivë bazët të punës e mirë dhe dhe vëshmërisë, si kërse përmenda maherët. Kje është kjire e rëndësishme, një dhe me përbajt në surës. E pasaj kuptimet e saj dhe zbërthimi këti kuptimi dhe të vazhdojme, inshallah, në gjumat e alëshme, inshallah. Zotë i u shpër leftë, Allah nga mundësof nga më bërë për të mira. Allah nga mundësof nga më u kënuve punë tona, po edhe dhe një poplën e tonë më u kënuve punë të mira që ne i bëjmë. Edhe nga mundësof të Allah me kënë shembo dhe mirë për tjertë, edhe më Me kaç për dhëvon zotë ndërrot sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallamun. Po ne lazerni informat, sot kemi nderin që hutbët Xhomas, takimi musafir, po i them musafir sa është joni është këtu vazhmirisht falot, po hogjen e nderuar doktor Muhamet Broja, asni ka doktoru në Arabin Saudite në lëminë shkencë sal e hadithe të pejgamberit sallallahu, kemi një kuadër padyshim të përgatitur dhe sot kemi nderin me dëgjimin hutbë zoti dhar sukses atij dhe neve na mbuset më me përfituar nga fjalët e tij. Zotësh po bleft, e përgatiten me dhyve zonën, edhe stafat, plasoni ku do të gjeni zbresia, plasoni stafat për e përgatitur për ezamin e për namaz.